а коли це прагнення розповсюдиться між військом їх з християнських дітей, тоді легко буде з їхньою поміччю залучати до ісламу їхніх співвітчизників і таким чином дедалі збільшуватиметься їхня кількість. Понад 10 років узятих у вічну неволю дітей учили в школі аджемів усюд людже чужої мови, віри та мистецтво вбивати людей – тримаючи кілька тисяч у величезній похмурій будівлі, в нужденній тісняві і жорстокості. Тоді посилали найвправніших до яничарських орд, Інші йшли пажами до султанського двору і до дворів вельмож. Навчалися далі, обираючи собі той чи інший фах. Дехто на все життя лишався у прислужниках. Інші, як славетний будівничий Сінан, Виявляли обдарованість, ще інші пробивалися і до найвищих посад у державі. І вже за сула Імана ставали навіть великими візирами, повсюдно платячи світові тою самою жорстокістю, яку він виказав до них і до їхнього дитинства. Молодих яничарів учили ще й далі, до 25 і до 30 років, аж поки вони нарешті могли назватися воїнами, яких не знав світ. Яничари не були простими, вульгарними зарізяками, як уявлялося тоді невтаємниченим. Підлість і жорстокість побільшуються від ученості так вважали наставники цього війська, тому невтомно вчили й учили яничарів до самої смерти, домагаючись найвищого вміння і досконалости. І вони справжували надії, стріляли з луків так що потрапляли птахові в око на люту. Ятаганами не тільки рубалися в рукопашному бою, а й могли навкидь прибивати чоловіка до стіни, ніби метелика шпилькою. Знали таємниці підведення порохових мін під мури обложених фортець, вдираючись крізь проломи, безжально падали на голови захисників разом із гуком вибуху. Не питаючи нічиїх порад, Знали, якого ворога і як зламати Не ждучи нічиєї помочі Самі будували собі кораблі при потребі Виливали гармати, робили порох Наводили переправи через ріки й трясовини Не знаючи жалю, не зважаючи на людські сльози Не сподівалися і на чиєсь оплакування своїх загиблих Мовчки ховали своїх полеглих Мали своїх власних і мамів, Мудреців, поетів, мали навіть святого, яким вважали веселого бідного дервіша Хаджі Бекташа, який жив ще за сельджуцьких султанів, а один із послідовників його, Алі Баба, вчив мудрості життя самого Селіма Грізного. Коли Селім спитав Алі Бабу, в чому щастя на землі, той відповів, знущаючись із султана, «Їсти?» пити, випускати з себе вітри і спорожнятися. За таку образливу відповідь султан звелів кинути Алібабу під земелья дікуле та майже одразу і занедужав шлунком. Тоді послав за зухвалим дервішем і пообіцяв тому, що коли той поможе, за кожний випущений вітер даруватиме йому село. І як понесло ж султана, аж його мати налякано закричала, «Сину мій, перестань, а то в тебе нічого не лишиться!» Міцні здорові юнаки, відірвані від вітчизни, від віри й мови батьків, зпройнованими навіки душами, вже не мали для себе ніякого опертя у житті, крім султана, який облудно звав їх своїми синами – і нічого святого, крім платні за свою криваву службу та грабунків, якими щоразу закінчували різанину. Вони жили у величезних казармах Кишласі, колайт Майдану і Топкапи, ніби монахи. Не мали права одружуватися, усе їхнє майно було з ними і на них. Спали покотом на повстяних твердих підстилках, як собаки. За найменше невдоволення – карано їх смертю. Не сміли нікуди відлучатися на ніч, бо за це теж загрожувала смерть. Ішли в похід за султаном, який красувався на коні під золотою збруєю,